Будинках. Та коли на місці старої прогнилої дерев'яної будівлі збудували п'ятиповерховий дім і в ньому зробили і дворницьку, то професор Сергій Іваненко шляхом складних дипломатичних, протекційних і фінансових операцій добився передачі йому у старого приміщення дверника, що було притулене до сусіднього старого будинку. Після того професор Сергій Іваненко з сином Іваном настягали звідусіль старого покрівельного заліза і полатали ним дах. Одночасно позичили цегли та вапна у нової будівлі і залатали дірки у стінах та у грубі хатини. І таким чином здобули собі особняк, у якому було одна кімната, Одне вікно, одні двері, одна груба і пів підлоги. Друга половина прогнила і була хитро закамуфлювана позиченою цеглою. На цій половині стояли два невеличкі залізні ліжка, шафа і столик. А на тій половині, де підлога збереглась, був столик, два стільці, мисник та етажерка. Отже, було і умеблювання, а на дворі під стіною особняка була ще літня дача, септо лавочка, на якій можна було сидіти задерши голову дивитись на небо між будинками. Коли Ваня доплентався до свого подвір'я, він не увійшов у хату, а сів не а боком на лавочку, і почав мертво дивитись перед себе. І сидів він так довго, що Сергій Петрович, який бачив у вікно, як прийшов син, вже турбувався, і нарешті вийшов до нього. Ваня злякано повернувся на риб дверей, і, шамотливо схопивши книжки, пішов на зустріч батькові. Він нічого сьогодні не кричав йому, не сміявся. Не збирався нічого оповідати, як то бувало раз у раз, коли вертався зі школи. А тільки криво посміхаючись просунувся повз Сергія Петровича в хату, пройшов до свого тапчанчика і лів на нього головою вниз. Сергій Петрович швиденько підійшов до сина і тривожно запитав українською, як раз у раз, коли вони були вдвох, а що в тебе, Івазику? Що тобі, сину? Ваня Івасик нічого не відповів. Потім раптом підвівся і суворо сказав по-російському. Нічого я, я стомився. Тільки, тату, будемо тепер говорити між собою по-російському. А то що так? Спокійно посміхнувся Сергій Петрович а в гострих мишачих очах і навіть. У гостренькому носику напружилась тривога. Так, так, так, не дивлячись на батька, сказав Івасик і перейшов до столу, до вікна. Сівши на столик, він той ж миття аж підскочив і раптом перебігши знову до свого ліжка, так само впав на нього головою вниз у Сергія Петровича. Усі рухи втратили свою звичайну мишечу рухливість, шмотливість. Стали повільні, поважні, дляціплено спокійні. Він знову підійшов до сина, сів коло нього на краєчок тапчана і поклав руки на чудно випнутий до гори зад сина. І Васик от того дотику сильно скинувся і шарпнувся в бік Сергій Петрович Ще неспокійніше обдивився усю маленьку постич хлопця і побачив на штанцях чудні сірі смуги. Деякі з них немов аж посічені. Сергій Петрович обережно знову поклав свою руку, тільки не назад, а на плечі сина. Івасик не скинувся, не шарпнувся, не врухнувся. Тоді батько підсунувся ближче до голови його, нахилився до неї і тихо сказав, ну, а тепер Івашип.